Oostek 238 Die laaste goeie vis beteken die liefde van die meester en sy groot baremhartigheid in hierdie laaste tyd. Die bewoners van die son is eveneens bestemd tot kinders van Elohim, een kidde onder die een goeie herder. Jozef het daarop aan Jacob gesê, Jy het in die vols is in baie weis in die naam van die meester gespreek Wel ek en ons allemaal nog nie in staat is om te verstaan wat jy gesê het nie, maar omdat ek des nie teenstaan het die weisheid van Elohim in jou waarneem en ons allemaal uiteindelik en heerlik en uitersmakelike toebereide vis op ons tafel gekry het, sal ek graag wil hee dat jy nog verduidelik wat ten slotte hierdie laaste edelig goeie vis beteken. Die meester sal sekerlik ook aan jou dit onthul wat goed is, aangezien hy vroer aan jou en hulle het wat sleg is en sal wees vir die jylle aarde. <coughs> en Jacob het daarop gesê, Lieve vader Joosef, die beslissing leen nie by my nie, maar alleenlik by die meester. Ek is net een swak werktuig van die meester en ek kan alleenlik praat as die meester my tong losmaak. Vra daarom nie van my wat ek nie het nie en hy daarom ook nie kan gee nie, Maar wend jy daar oor to die meester, as hy my dit sal gee, dan sal jy dit ook dadelijk helder en duidelik ontvang. Nou wend Jozef om dadelijk stillekies to die kynkie en sê, My Yahshua, laat my ook die betekenis van die goeie vis te weten kom. Maar die kynkie sê, Jozef, jy sien toch dat ek nog nie heeltemaal klaar is met my vis nie, wacht is nog maar net een bekie. Sy is immers ook nog lang nie klaar met sy maaltijd nie, daarom het ons nog een half uur tyd nodig, en in hierdie tyd kan daar nog baie afgespreek, raad gegee en besluit word. Daarop het die kynkie om tot Jacob gewend en aan hom gesê, Jacob, terwijl ek hierdie stikkie vis op eet, kan jy wel sê wat jou in die mond geleef word. Die kynkie het toe weer aan die vis gekou, en Jacob het dadelijk as volg begin praat. Hier die glaaste goeie vis beteken die liefde van die Meester en sy groot barmhartigheid wat hy die mense sal laat toekom in die tye waarin alle sigself bo die afgrond van die ewige dood sal bevind. Maar eers sal die kokke en degelike oordeel moet staan. Eers na so n oordeel sal daar die tyd aanbreek waarvan die profeet Jesaja al reeds geprofiteer het. Sien Jesaja 19 en 66 Eers genoemde skryf die voorafgaande oordeel en die laas genoemde die liefde en die barmhartigheid van die nieuwe Jerusalem, waar die goeie vis is. Opmerking dier Jacob Lorber In hierdie tydperk sal dan op die aarde bly en sal voortaan nie van haar weggeneem word nie en dan sal die aarde een word met die son en sy bewoner sal die groot verlichte velde van die son bewoon en sal net soos hylle straal en die meester sal die enigste meester wees, en hy sal self en herder wees, en al die stralende bewoners sal een kudde wees. So sal die aarde ewig bestaan, en sy bewoners sal ewig en die meester sal ewig in hulle midde wees, een vader van ewigheid vir sy kinders. Daar sal geen dood meer wees nie, wie sal lewe sal ewig lewe, en sal die dood nimmer sien nie. Amen. Nou het Jacob weer gesweig, die hele geselskap was echte stom van verwondering oor die groot wysheid van Jacob. Net die kynkie het in slotte gesê, en so is ek ook klaar met my vis, daarom ook wat dit betref. Amen.